وَلَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ اللَّيْلِ إِذَا بَكَرُوا رَضُوا بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ يُنَالُوا مَالًا وَلَا بَنِينَ وَلَوْ أَخْرَجَهَا لَأَخْرَجُوهَا وَقَالُوا لَئِنْ كُنَّا قَتَلْنَا أَوْ قُتِلْنَا لَإِنَّنَا كُنَّا ظَالِمِينَ يَا أَيُّهَا تیام پس سورۃ البقرہ نازل شدین او ترتیب د سوراتونو کې اتم نمبر دے پس د صورت الارافنا ربط او تعلق د دې سورات ده سورت الاراف سرا مخی سورتنو سرا پا گنو وجوهو بانده ده یو دا چه مخی سورتنو کے مسالة دا توحید ثابتا شوا پا ادلو اقلیو او ادلو نقلیو نو دی سورت کے مسالة د قتال بیانی اشاره دیتا چې ما صلہ ثابت او بیا نم منی نو بیا خبر د جنگ دا بیا جنگ کې تالو ور سره و گئی یا مخې صورت کې آیت نمبر 72 دو او بیا يم کې د پخوانو ذکر کړي وو فقط ادبر القوم الذين ظلموا د پریکړش مونږ د ظالمانو نو دی سورات کې د دې امت د ظالمانو ذکر کی وو یو اختا ادبرل کافرین سنجد په خوانو مونډ پریکړیو د دې امت د ظالمانو مونبم پری کی و یو اختا کافرین د بوحانو مونډي پرې کړو نو دې سورات کې وایي د دې امت د ظالمانو به خباوند پرې کیږي یا مخې کی سورات کې مقابله د جبه بیان شوہ چې مقابله په جواب با باندې د انبیا لې مسلامه او د اړې د حضرت نو صلی الله جویب ل علیم والسلام نو ماکی سورات کې مقابله د انبیا او د قومونو په جواب باندې نو دی مقابله په تور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کافرانو اشاره دیتا چې انبیاله مسالم د جب ضرورت راغله ملو چېب مقابله وکړي دا د توري او اخر راغله ان انبیاله مسالم د توري مقابله هم کړي دا یا مخی صورت کې د په خوانو ماندار او ذکر قال ان مال اول الذين استكبروا من قومه لو دي سورت کې 11 ورغې د محبت د مال چې د مال سر مين مګوا چې د مال سر مين کړه نو کور یا م م کے ایت نمبر 99 میں یوکم سلم کہ وی اوامر بالعرف نو دی سورت کے اوامر بالمعروف ذکر کئی د دے و جن اور بسیرالو یا م کی سورت کے د بنی اسرائیل تفرق بیان چھو شبنی اسرائیل تاوکورا وقتانا مسنت اشرت اصباطا اماما اب یاد آگئی تفارق او جدائی نو دی صورت کی دی امت او اچی اصلی خوزات بینکو آگئی میانس کے تفارق راغلی اختلاف راغلی او ڈلی جوڑی شوئے تاسو اصلحو ذات بینکون خبل میانس کے اصلاح کوئی خبل میانس کی یو یایخ بل میانس کی اتفاق ساتئی نورم گن جو دی امتیازات د سورت الانفال دا سورت ممتاز دنور سورت دنہ پا د اوامر و صلاح سو پا دی سرعت کی اول کی دری اوامر چدا پا بل یو امر فتق اللہ دیم و ذات بینکم او دیم و الله اللہ و دا دري واړه عوامر یو ځای بدی صورت کې ذکر کړل دي او بلکې دا سي نيشتہ دا صورت ممتاز په بیان دا وعادي چې الله در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی و هدا طائفاتنی انحالکم دا به بل صورت کے نیشته دا دا صورتت ممتاز په بیان دغ قود او د میدانې جګ د میدان جنگ چادی صورتت کے سنګه ذکرګړی دی نو داې بل صورت کے نیشته۔ دا داسورت ممتاز په بیان د فریب د کفارو په د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و الیمکور بکالذین کفروا دا ببل سورات کې داسې نشته دا داسورت دا ممتاز دے په بیان د دو منون باې په زه د رسول صلی الله عليه وسلم کې وماکان الله مع بهطفی وماکان الله معظ به مومیفرون تفصیل به خپل ځای کې کوو دارنې دا سرت مو تازې په بیان د مو د مشرکانو. دی بدی سورات کې ذکر کړي مشرکین او موسکو و ما کان صلاتهم اندربت الا مغا او تسلیه دارانګه 10 سورات ممتاز به بیان د تقسیم د غنائم چې د غنائم تقسیم ابدي سورات کې بیان کړي داسې بلکې نشته دارانگی دا سورت منتاز دے ببیان د تقریر د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیانو تا چه تا نبی علیہ السلام کم تقریر کرو ایعلم اللہ فی قلوبکم خیران نوارا بدی سورت کی ذکر کردے دارانگی دا سورت منتاز دے و بیان دا غواقی چه نبی علی السلام تا پیخشوه وا اپدی سرعت کی ذکر کئی او بلکی نیشتے نور و گنو جو دی دعوید سرعت محورد سرعت مقصد سرعت دعوید سرعت حلق تال فی سبیل الله تعالی جند الله پلارک یو کوي او دا آت نمبر 29 یوقام دیرشم کې ذکر کایو چې جند الله پلارک یو کوي یوقام سالو ختم کې آت نمبر 39 یوقام سالو دعوذ سرط القتال فی سبیل اللہ تعالی شدہ اللہ بدین کی جنگ کئی وقادلوهم حتی لا تکون فتنہ ویكون الدین کلہ للہ دعوذ سرط القتال فی سبیل اللہ تعالی قتال دا یو قسم دے دی جہادنا جہاد دا پسو قسمہ باندی دے جہاد اول پسو قسمہ باندی دے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو بھوی دا رنگ دا اقسام سرو سعادت کی مجد الدین فیرز آبادی دارنگ مناظر و ساہرین کے او نور و ذکر کڑی جی اول جہاد سلور قسم دے زیاد مان نفس دم جہاد معاشہ تو جنګ جهاد مال کفار سالورم جهاد مال منافقين جهاد مال نفس جهاد مع شیطان جهاد مال کفار جهاد مال منافقين او جهاد مان نفس اغب سلور قسمة ده ده نفس سره جهاده یو الجهاد فی تعلیم الودا و دین الحق یو جهاد فتعلیم د قرآن و سنت کې او دین سیعیہ کے دا جهاد تالبلم جهاد تلاباؤ چهلم آسلی قرآن او سنت او داغید پر تکلیف تی رئی دویم جهاد بالعمل بذالک العلم جهاد بالعمل چهلم دا او سنت آسل کی او بیا پاوی باندې عمل کئ دامن د نفس ار جهادي درم الجihad بالدعوه لذالك العلم چه بیا جهاد بالدعوت لذالك العلم قران او سنت از او بیا دعوت چلې د دې لپاره مسله توحید بیانې د سنتو بیانې رد شرکیات او بدعات وکړې سالورما الجihad besat sabri wa raf al mushaqqati lid da'wah jihad byap sabr sara او ومشاغله او تکلیف او چاتهونو سره چې تد او tvorke do او do Sunnat رات کې د شرک او د بدعت نو دی کې و تا غریونه مصیبتونه راضی او ته په اړې باندې صبر کې زیاد شیطان نو هغه په دوکه سما باندې ده یو ال جہال دوالا د فی شکوګه وشوبات جہاد په دغه کول د شکوګه او شوبات شیطان بل د شوبات چای شگون به چای تا به کار نه پاتې کایته بلغه مقابله کې دیم الجهادو علا دف شہوات په پا دفا گولو دا شہواتو ستازر با ارام گواڑی ستازر با سکون گواڑی ستازر با دمگ گواڑی تبستڑے و تبا بیام اگا ستازر چسو گواڑی داگی خلاب بکے جهاد مال کفار نوغا بدری کسمہ باندیو یو الجهاد بالید جهاد پلاس دیم الجهاد باللسان جهاد پجبا او درم الجهاد بالقلب جهاد پزڑو حدیث کی مرآ من منکم منکرم فلیغیره بیاده فا ایلم یستطیفه بلسانه فا ایلم یستطیفه بقلبه وظالکا اضافو الایمان ولی سورا ذالکا من قردل من ایمان چاچ منکرولی دو پلاس رد کئی جہاد بلیدو ګبدین شکول نو بل لسان پځوېره دوکا او ګبدین شکول نو بیا بل قلب په ژبه باندې داېره دوکا د زیاد غن اقسام یو یود اړین jihad به کافر سره بل یاد اغیطوئی القتال فی سبیل اللہ تعالی حدیث سرعت کے ذکر کئی بیا جہاد دعا که سمده یو اقدامی او یو مدافعاتی اقدامی دا چه موسلمانان پا کافر و بانده هم لو کی چ هغه فساد نه کوي لاغه د فساد نه ځان بچ کړي دیم د جهاد مدافعاتی چې کافر په مسلمانانو عام او د مدافعات کوي ځان د هغه نه بچ کړي شامیز ګرګړې چې مسلمانانو حاکمانو باندې دا زم دي چا غیبا پکال که یوظل جهاد اقدامی کئی دیده پارا اسلام اغفور شی نوائی با جهاد جهاد اقدامی لازمان پکال که یوظل د دا جهاد بگنامولو دپارا بیرونی قوتونو دو حربی استعمال کڑی یو اندرونی او دویم بیرونی اندرونی دا چدا مجاهدینو په دا نومې داسې خلک پیدا کړل چې نوم به د جهاد اوстаў جهاد به بدنامو او علیه بعد مجاهد هولیا داسې پیش کولا چلویلوی ویختا روان شکل مگڑڑ گڑ گاہونا بے رحمہ و بے انسانیتا بد شکل پردے مال بزورا پیسے اغسطل دا مجاہدو دیده پارا چه جہاد شي. نو زموځای په نوم به خلق پیدا کړل او رای وا کول ډاکي د خلکو نه به په زور او په سي اوسته په سي بیرونی قوتونه یاو اندرونی کارګ په یو مسلمانانو کې اور دویم بیرونی داس خلکو پیدا کړل چې ضد jihad خلاف پراپاګاندا شروع کړه او هغه پراپاګاندا مختلف قسم خلک پیدا کړل غلام احمد شاه د غلام احمد پیدا کړ او هغه نبی ما زه د عیسی السلام ظلم او زراغله ما نو بخاری کی روایت راضی ینزلو فیکم ابن مریم ویضاول جزیتا عیسیٰ علی اسلام برای شیو جزیتا بختم شیو ایطلو الخنزیر او گد روایت تے جزیتا بختم کی یا با اسلامی یا بمرگی بیا غلا مرزا غلا محمد چا بیرونی کودو نو ډیر مال او دولت ورکو د هندستان ټول د بخاري نو سکه را جمع کړي او هغه دریاپته وردلې او نو بخاری چاپ کړه او دغه روایت په کې بدلګ د جین جین نه لان دې او د جین په راتکې ل르고 نو داغی نه جوڑ گئی انزلو فیق و مبلو مریم یقتلل خینزیر و ایضاو الحرب تا آبراشی به قتل کی او جنگ به ختم کی و ایضاو الحرب تا نو آغا اعلانو که جیهاد مسلمانان و ملکی نیشتا دویمی او تن بیدا که چ هغه تا انګريزانو په وینا باندې امر نوم کې خدای خپل ډال له اهل حدیث داغه وی خو دیشو دا ومن محمد حسین بیٹالوی او هغه محمد حسین بیٹالوی یو رساله لیکلا رساله بدیوڑی کلا چ جهاد منسوخ دي او جهاد نيشته داغه رساله اغه ما صحته چاغه باندې رساله لکله الاقتصاد في مسائل الجهاد چ جهاد نيشته په د ملک او جهاد منسوخ دي باغاو اف کی هر دې خ علماؤ کی اومو اوامو کی امپویا خلقو اوغئی اغا فتنا اغا وقت سرا کانٹرول کرا حالا ما اقبال اغا وقت یولی کل نفکر بزم جامو بادا ہے نفکر بزم آرائین ذکر جامو بادا ہے انہوں نے جنگ کا آئین بالکل سیدھا سادہ ہے اتارینوں کے خنجر دشمنانی دین کسینے میں یہی عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے علامہ اقبال پاشاروں کے لاغے مقابلہ اپڑا چاویچ جہاد منصوب ہے چاویچ قتال نشتے ن فکرے باز ما رائے ن ذکرے جام بادا ہے انہوں نے جنگ گائیں گا بالکل سیدھا سادے اتارے نو گہ خنجر دشمنانی دین جسینے میں یہی عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے یو دا مسلمان اللہ ترغیب ورکو واسلاو نو د لاس واصله لر نه کوی اصلله نه کو ځ او تاار نو ک خجر دش منلی تین ک سینے میں ی عظم اپنا وور اپنا ارا دا او دغتهزیبونو تیو میں شاره وکړه دنیا کو پیرماری غیر او بدن پیش دنیا کو پیرماری غیر او بدن پیش۔ تے زیبانے پر اپنے درندوں کو ابارا بیاوی گوری او ماری کرا روانا دا در روحانی قوتنو در بدنی نشنما والاو مقابلہ روانا دنیا کو ہے پر ماری کئی روح بدن پیش تے زیبانے پر اپنے درندوں کو ابارا ابلیس کو الله کو پا مردی مومن پر بروسا Allah کو پا مردی مومن پر بروسا کو یورپ کے مشینوں کا سہارا د دا مومن پا پا مردہ بروسا دا او ابلیس د یورپ په مشینانو سہارا دا او بیاغوی غیرت بھی تو ایک چیزیں چاہنے تگو دو میں غیر عدوی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں پہمراندی ہے درویش کو او تا جی سرداراں داسه مومنان کو جذبہ پیدا او مومنان راوی کړل تہذیب نے پر اپنے نے درندوں کو عبارا دنیا کو ہے پر مار گئی روح بدن پیشو تہزیبہ نے پھر اپنے درندوں کو اوبارا اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسا ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدعوں میں پہنا دی ہے درویش کو تاجی سردارا غیرت چچا کی درویشان اتا تھا بادشاہ اتا جنہا پسر گئی بے غیرت دنیا کی ہز شہن دے یو طرف دا غی دا وکړ او دویم طرف تا وقف او الله اکبر او علماء پیدا کول هغه علماء او غی خپل کار کو او ترغيبات جهاد تور کول حضرت مبارک رحم الله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد اگر عبادت ہو او لگی او فزل میयास دے او خط لکھلو تے میدانی جننہ ورته لگیو یا بذل حرم میں لو ابصر دنا لا نندن کفن عبادت طلبو او ذہر میں نو عبادت کون گیا کتامغ لیدلے میدانی جنگ کی نو تا و تب او شست ہوئی عبادت کے لومی کی زه غاز پیدا پیداکې مون بچاتاس نوایو مونږ ته بچاتاس نوایو مان کار نه ان زه بوحداو بيدموې فنحرنا بيدمائن تتخربو تا سواغه سوکي چخبل انانګي برخ کوله انده کړی تاش جاړې یو او مونږ راغی چې زمون سینه په وینولونده شي وې دي ريو لا بیره واجه سنابي کېول غبار اتاب ریله یر لکوم نوابرو نه واجه س کېول غبار اتابو تاسو د مه او دامبر بونه مبارک شي او منږله د سونه د خو هغه پړکار او دوړ اوګ د غبار چې د آسو پهمکه په ګټه لې او پک کوی وقت دروڑی او خاوری دو من پا سرونو گیرو کی پرات دی ریحو لا بیره لکم ونا نوادیرونا واجسنا بگی والغبار الاتیبو ولقلا تانا من مقال نبینا قولن صحیون صادقن لا یذیبو من تا در رسول <سؤال> اللہ صلیم رشتی نوینا حدیث را را سیدل ولا قرطانا مما قال نبينا قولم صحيح صادق لا يذبو لا يتمو غباركه لليفي ان في امرئ ودخان نار تلهبو جناب السلاميلي دي ميدان جنگي چا دډ او خاور او رسيدا هغه دډ او خاور د ميدان جنگ او د جهنم اور اگر با نئی اوضائی کی گی مجاہد با اللہ جاہنم تنبی آئی لائی ادامیو گبارو خیل اللہی فی و دخان نار انتنہ برو حذا کتاب اللہی انتق بیننا لیسا شہید لا اقذیبو دا اللہ کتاب جوا دے دمک میانس کے چھ شہید آباس مند دے ها دا کتاب اللہی انت قبینانا لیسا شید بیمیتن لائک زیبو دا اللہ کتاب گوا دے چه شید اگا بس مرن دے اگا بیزای اگا دے مرن اگا دا بیزای مرن کے مئی ساباوا جہاد به مختلف ہو انگلو پا مختلف ہو زاویو با دی پیش کئیو ما بقران که ویلیو زبیرس و تفصیل کوم اپا دی صورت مضمون د جهاد روان کڑی دی او د جهاد دا پارا لازمی اول دری سیزون دی یاو ملک علا جهاد شي د دشمن سر علا جنگی دیشی چه اول آئی که دری سیزون را شی یو دا چغای کې د الله يرې چې دا الله يرنی او ته د زمکه د پاره جنگي بیا غ زیاد کامیاب نه یو چې زیاد الله دې يرې نه دا الله د خوشحالو او خوشرو د پاره نوغه امر ذکر کو فتقل الان او يرې ګې دا الله نا مجاهدی زوره وریه کی کی و ځان دې سرکار نشته خو یار аба الله نه کې اسمه دا څې کارونه او کې چا نه په خپای کې دوی هم اله او ملک کې چې یي ځای کې اتحاد او اتحاد دي دا نه چパイ کې او પાર્ટી ته باندې مخالفته او بلل او بلې یو یو د خونو راکایږي او بلبل د خونو راکایږي نه واصلیو ذاتباینکم اسلام غیب خپل میانس کې خلاګوای اسلامي خلاګوای یو مضبوط دی یو ها اصلیو ذاتباینکم او درمدار چاسه په خړې بعد مدینې راځي سیاحت نه یو واتی وللا هتا دوګه اید الله او پیغمبر دا الله او ادیع الله و الله او پیغمبر الله دا الله کومه منئ قران تابیداری به الله و, و رسوله دا الله او پیغمبري او گوری دیده پارا یو پریز دی دے اوغا پریز دا چه دا مال مینہ بندڑونا ختم کئی جہاد با دیلنی چه زمکہ قبضہ کو جہاد با دیلنی چه مال لاس لرا شی جہاد با دیلنی چه دولتو مال او دولت دا خود زیادتی شئی دے کرا غی او کرا نغی یَسْأَلُونَ عَنِ الْأَنْفَالِ كُلُّ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ أَنْفَال جَمَد نَفْل نَفَر وای زیاتی شیتا نَفْلُ تَنَفْل دا زیاتی موځ ده پتا فرض نه زیاتی شی مال لاس لراغه نو راغه په جهاد کې چې ګم لاس لراځي نو غدري کې سماده یو نفل دویم مال غنیمت او دریم مالفه دا دریک اسما ده نفل اغزیاتی مال توئی نفل اغیت تو اوئی چې امیر حرب امیر جماعت اغا مجاهد لا انعام کے ور کی لکه زمون په دې ملک کې چې څوک نوغلا ستاره ور گئی نو مغد اغد بدره مطابقي چاله ستاره بي سالتي چاله ستاره جرعتي چاله نشان هيदरी چاړي رلوه مړه نکړي حديث وي نفل دوم دم مال غنیمت مال غنیمت اغتوی چې جنگ وشي او د کفار نه لاس مال راشي نو اغتوی مال غنیمت هغه په دې صورت کې او ثانوي استمات کې ذکر کای نفل اول ذکر بیا مال غنیمت آت نمبر 41 کې والام انا ما غنیمتم من شيء فَاَنَّا لِلَّهِ خُمُسَوَّ لِلْرَسُولِ وَلِدِلْقُرْبَى وَالْحِطَامَ وَالْمَسَاقِنِ وَابْنِ سَبِيلُ تقسیم نه مال غنیمتو چه مال غنیمت لاس لرا غی دا غی تقسیم با بیا سنگا کې نو اگا تقسیم اگه چالی دارتا غو <coughs> د مال غنیمت تقسیم هغریم دے مالفه مالفه اغیتوی چې د کافرون الله سره راشی او بغیر د جنگ او د جګړه نه جنگ جګړه نه شوی هغه او تستي ار مال غنیمت لاس راشی د کافرو اغیتوی مالفه اور ابیا سورہ حشر شبغم آیات کے بیانئی ادشنب سی بارہ سورہ حشر شبغم آیات و ما فا اللہ و علی رسولی منم فما جاءت من خیل و علی قابن و نا کن اللہ ی صلی طور والله ولا معافار الله والله رسولی من حللخورآول الله ول ولی وال غبه وال اته مساې وونې سبیل کله یکونه دوړتن بین انی من کوم د بیا تفصیل کوو دا درې اسممال چې د کافرونه لاس ل بنیادی سیزونې زی کګل. جه مال به مقصود نه یي د الله نه یره بابا زړکی د اتفاق او اتحاد کوشش وکوي اته د الله او د پیغمبر نو بیا با پل ځان ام طابقي ځان کې بس صفات د مؤمنان راولي د بدمعاشانو باندې راولي شته د ځان نه بدمعاش جوړ کړي دي ذالكَ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ صِفَاتٌ نَرَاها لَهُ الْمُؤْمِنِينَ صِفَاتٌ سَدِين وَغَلَظَةٌ بَيْنَ وَيْهَ يَوْ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا غَرَّ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ يَوْ تَلاَيَاتِ الْغَشِيْنِ بِرَجِعِ دَائِسُونَ ذِم قرآن وقت اولا شید د ده, ده, ده ایمان اثر کارکی گی دانه چه پزد شي درم وعلا ربیم یا توکلون پا با اللہ باند زان سباری سالورم اللذین یقیمون سلاتا پا باندین او پینزم و رزقناهم ینفقون دخبل مال نا خرج گئیو دانا چه دبل مال خوری دبل نالی وَمِمَّا رَضَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ أُولَائِگَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ نُدَاگَسَانَ مُؤْمِنَا نِبْرِشْدِيَا أُولَائِگَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ نُدَاگَسَانَ امدائی مومنان دی پریشتیا او جوڑ شا مجاید تیار شا او ملک کے امن راغے اسلا رالا مجاید تربیت شا چکلا مجاید تربیت شا جوڑ شا ملک تیار شا دا جہاد دپارا او دا میدان جنگ قوانینو چې میدان تبزه په ملکې پراپګاندا دار وانه وا چې وا اسلا ټوپک لره کوي ټوپک تا جديشتې مونږ لا کلام بګار دي مونږ لا کلام لهدا منصور کې د کالج افتتاحه کېدان حبل کاله سپیکروم راغله نور مو را وزیران مزیران ډي اي پولیس مشرانو مالوم دعوت را غړیو نظم تلو ما خلک کا دا ناس وټول اپاستل دی اوسو مشران ناس تو زوم پکې ما د پولیس دی ای جی او را نورو یو را پاسې ده هه جوړ ایس دی جمعه دا امن پا کار دے پا کرو په بندی پا کار دا دے نا فرقاواریت جوڑی گیا ادا دا گیا ادا کی گیا یاو بلوکیلو اگر آپ پاسی دا غدا ہوئی دی ایس پی دا سڈیج سیکٹریو نو آگا زمانو مو آگس نمانو تغیی نز برست بیان کوم آخیری نمبر زمار آگے ابیارا پسی او کس بلو زه چې باسه دا ماډای ډېر كله خبره وکړي او د فرقہ واریت د ختمونو لپاره د دې خطه یی زونه ورکړ زمام یو تجویز ده چې په دې لوډ سپیکر په کار پکارل او ضروری ده همولا غریب کو بجومات کې پکی قران وای یا په کې چارته حدیث وای اجدانور د سادات شریف په یوای نور دوه را سنوای او سياسي خلک چې کاله لوډ سپيکر توندري کېندې دی او بل پرتګون او باسي او دیوبل بي زاتي کئ ا کونسل نو نووال کو بدوي باندې پابندي په کار ته جلسه کې بل لوډ سپيکر نه لګي او دا زه را غيو و دې پاتې ونه مونږ دا وای چې ټماټرو ما ماټرو په خلاف سي دا ما وا وبا زوم تکو تهره ګم ازبز ټماټرو تکینو ا شورومې په او بیا می دی وای چې ټوپک لری کوي مونږ لا خلم بګار دي نو د پښتنو جنکو چبا خاون لا بادري او ډاډ ورکو نو هغهي خذ وبا خوندان او توي استاد لاندي تو ټوپک نظر شم وګه استاده کاغذ ز خیال زمان نو اي با ما و ماي بادري خيارا کوله اما نور و ميو دوه لوي خدغه خور لړي بګي ناستي او دوه منبراني ناستي وي اپالا نو دیواز نور څو نوما جمع داوي او ما چې د ټوپک ضرورت نشته مړه چې آ پیر دا دوره ټوپک مارم پولیسو مولې و درولې دا لری کېدای نه ترني شو چرې شو زندا بعد تګري چې ختم شو ها یا وسار ما ته یې بسو ام ما ارسته وایو په ما درادو که ز بیا پاسه په پتال ځغ خپل رت کولې چې هغه پاسه دا زما ته اینو او وی ترسو چې مولا دوی په ذله ثوابای کی په لوټ فکر په پاباندي په جماعت کې نه لایي دیش ټکا نه وی ها نه بجوړي یا پھر ګواريته نه چې دیش دیش او نو یې الحمدلله او نو تروسه شي ا ما سلطان راته یو لوی افسر ټيليفون وکړه خاندل وی جی اوس مې کور ویچ لګتل ته دکې راکې د لاس سپه وړو یار ویټ ویلی مې ما جنن مې دومره تاړیو عالی دی هزار غا تقریف واندی تلازم اوس کو کی داد مسلمان نا وصله لرګی یو زمانہ کې جنگ د تور یو د تور یو د ډال بیا زمانه رااله چې جنگ می زایلو شو بیا زمانه رااله جنگ جیاو زونو او د می زایرو بیاو زمانہ را لاته جنگ هغه د پروپاګانډي شو د پروپاګانډي جنگ شو او بیاو زمانہ را لاته غو زهني جنگ دي زهني جنگ دي او پای کې ان مسلمان به کامیابی زګا هغه اعتماد ده الله نن هغه جنگ روان دي کرونا دا او کرونا څو چاونی لیدب کارونا کرونا کے. او چا کرونا کې او د کارون جان دی غبل دی او ذهننی د پرپگانډی او د میډیا جنگ دی میڈیا دشمن په پیغستې ستا خلاف استعمالئ او مسلمان آو کوشش کو چې میډ کنرول ککی او کنټرول په کار دی هر یو باور کی نی او بی کې اوبلته په کانزل کو؟ ده بل بیزتی با کئی آه کانٹرول پا کار دا او آغا انشاءاللہ وقت را روان دے دا میڈیا میڈیا با آر سب یادی دمیان دا دا آر سب کی او دا یا اللاجکر یو ذینی جنگ شرو دے او غا روان دے دا جنگ د سساسا دراز دواؤنه دے دا اگد دے او دا جنگ به گی نو میدان جن که قدم میدان و خراجی نو مومن با س گئی بین لاسم آیات قر یات نمبر 15 اوله قاعده یا ای الی الذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفروا زعفن فلا تدلوا ملادوار و مومنان کلاج ما گام شیک کافر کے ولاد ولوم الادوار ماوی دیشا ګور قران داسه الفاظ وي نه د ټوپک جکرو کا نه د توریو کا نه د بلشیو کا یو داسه عام قاعده کې خدا که جن په ټوپک دی که جن په تورا که جن په میڈیا که جن ذهني او شا کې بنر رستو کیږي باتیں نه چبګما طریقه غږ ځنګې پاهه وترامخ کې شا او پاهې وو د سینې مخه مخه او الادوار ما لوی ایتشا ومي يالهم يعمذ برو الا متحرف لك او متحيرا لا في ادن فقط با بغضب من الله شاد اکلا ورسول شووی د خدای بغاظت کې براګیل شي دویمه قاعده ادمبر 20 شلم کې یا یع الینا امنو اتو الله ورسولا ولا تولوانو وانتم تسمعون تفسیل به خپل صاحب یا او ټول یا یع ال عزیز امنو کوي دریمه قاعده آي دمبر 24 یا يا اي الذين استجيبوا لله وللرسول اذا دا غم لمايوي قوم ودا الله له پیغمبر خبره منلو کې تاسو ژوند خوشاله دي دا الله او پیغمبر خبره نه مگر زايو دا اللہ د دا پیغمبر خبران منلو گیت د خوشحالای ده دا منعیو علا با کامیابی گئی که دا اللہ دا پیغمبر د خبران نوا اوختی بیا گور کامیابی نیشتا بیا بلا قاعدات نمبر ستاییس بویشتما یا یو اللذین آمنو لا تَهِنُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَتَهِنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خیانت بلال لاود پیغمبرنه کویو خپل امانت دغه با خیانت نو کویو انا و کامیابې گئی که تاسو خیانت امانت بیا چره نشي کامیابې ده که فوج کې خیانت شورش وو شو. افسران و خیانت چوروکا جرلان و خیانت چوروکا چاری انبیان شہی کامی آبیده وزیران و خیانت چوروکا چاری انبیان شہی کامی آبیده لا تخون اللہ و رسولہ و تخون بیا پینزم قائدہ آیت نمبر اونتیس یاو کام دیر بین زع قاعده آمنوا یا ای الذین آمنوا ان تتقوا الله یجلوا الفُرقان و یغفر عنکم سیئاتکم و یغفل لكم وللذل فضل عظیم کبری غالی غامیا بیغاری داللا یا رب پر زلگه سا دین دارلا يرابد زړكي رجال يرابد زړكي تبہ په جہاد کې بې ایماني نه کې د امیر ته ات کې تبہ د حکم مانی شپاګما قاعده ات نمبر 45 بنسانو ختم یا ایو الذین امنو اذا نقیدو فیاتن فسبدو واذكر الله كثيرا لا تغضب لهنا میدان جنگ کے بعد کلاغ لا دیو تفتا یوان یاد وای با لال رڑے ر اللہ با ډېر ډېر یاد وایو په بی دینه جہاد نکی په بی دین الله واذكر الله كثيرا یاد وای با لال رڑے ر دایمن چې بین داینی جنگ کې برتواي نارهې حیدري نو نور و یا علی مدد ن یا علی مدد ناره باندې په فوج کې یا علی مدد ناره باندې په جهاد کې په جهاد کې و یا الله مدد وازي نو چې په فوج کې یا علی مدد وایي هغه ناکامي اږي یا الله مدد واذ ګور الله غذرا لا لا ګم توفل عنا یا دو یا الله ډډ ډډر خامغه شیبه تاسو ګامیا بو دا ناريبو الی شی جی الله مدد یا الله مدد نو په یالي مدد وای بیا کامیابی ناراضی بیا و ما نمبر 70 او یام اجمال جنگوش امیر ارب کمانڈر ان چیف جرنیل ابس گئی یا یا نبی کو لمان بھی ہے دی گم مین الا سرا یا فی قلوبکم خيرا یوتکم خيرا مما اوخذا من قم و یافرنا گم و غفور رحیم دشمن افو جان ک دېان را لاله امیر هر امیر jihad هغه مو تقریر کئي او ترغيب او علاوه کړې هر کہ الله استاد پرلوغي په ایمان پوي اي الله بدر الله دې نا ور درکي تاسو با بخنه وږي یعنی هغه بديت تياره چا استاد بار بیا کار کړي کاغه وطن د لاړ او استاد بارو بار کار کئ ته دا نه چې دا کو ته نارغه نو ته زورا ورشه اورشه با لمړیکا تې دي د ديار ګان دا سه احسان ور سره و ګان چې هغه استاد احسان له لاندې شی اوسه بس تاسو بارو کار کئ کاغه دشمن زغا لاړو ما وا بس لاړو ما نو خیر خواغه استاد بار بیا تابونسره احسان کړی یوه د کوم که مما او حدا من کوم و یاو بل لا کوم والله غفور رحیم و ایرید خیانت کړه هته داو کا اوس کا, کا غبیمانی غب کې خیانت کې فکل خان الله من قبلو قبل فابکن منو ما والله الیمناقیم مخ یې غانادت کړو الله تقادر تقدر کړی بیا به بیا به الله قادر کی بیا به او زل کوتل راشی هوته مخ یې د پارا لارو جوړه غزان تا دا د میدان جنگ و قوانین پېش کړي په دي صورت کې دیواجی صورت داواز دا الکتان فی سبیل الله تعالی جدا الله د دې نپاراجنګ کوي ترجمه دې صورت یا سالو نا کانل انواله د پاکستان مبارزت دي مال کې واه پیغمبر برزت دي منده الله او پیغمبر دا الله دې نو چا الله پیغمبر دا څنګه ویلی یا سرو لاگو فدغ الله او يري گي دا الله نه اسلام کوي بخمن میاں ا د کوی دا الله او د پیرمر د الله ک تامو مننا نه من منونه لنا به شمو مننا قساندي کلهک شي الله په یا را شي د د ونه ړباندي یاره را شي چې کله الله یاد شي د د پهړباندي یا را شي دا چې دا پیر جبزې چایا. پیر جذبا کی راغل دی نو چه ذکر کئی نو پیر اڑام دی ٹوپونا دیا ہو لکی او ہو و سار سادرہ چولی ہو اڑام دی آره پیر ہو ذکر کئی ہو پیرو ای جذبا کی راغل دی ها آو جذباتی دی جبزا پی راغل نا جذبی نرا دی پی راغل دی زمر آد نمبر تئیس در وشتماکو رئیم سورہ زمر آد نمبر تئیس در وشتماک اللہو اننزلہ سن العزیزی کتاب متشابع مخانیہ دا چر ومن وجلود الذين عاشوا و ربهم ثم تلون جلدهم وقلوبهم لا ذكر الله بیا نرم شي زې سرمنیا و زړونه ذکر الله تا دانه چی جذبه پرای شي دا وې پیر به ځان نه بوږه جذبه پراغله ته په دیوال کې نو وای ذکر کوه ا په دې بیا جذبه راځي خو ټوپ وایو جا مرغانې ما دیږي او کنا صدا ور سره یې دی بیا جذبه په ناراضي و اذعت الی ظالما یادو کلا جلس دې دیوامه اتون الله زیادای دل را سرد ایمان والا رب یتوکلون اخبر ربان زان سفاری الینا یقمون کسان چې پ بندې کوې د موزه او دغ نه چې منږ دله خرج کوي بلار دا الله کېلا کا وممومنونه کاه دغ کسانه د مومناندي پرشتیا دای دا پارا دا دی دپاره د ردي پهنیز را د ده او باښنه وریکن کري او کې زیات مننده. ریس کن سر کریم اونوی کلا کلا ریزکی خود بیزتای باز بانده خوراک کوي خود بیزتای خوراکی یا تول امر ده مڑی علوه ده تختی علوه ده سخاد گوڑا ده سخان خوراک عزت خوراکی نی یا که ماغ رجا گرا بگمین بیت گبلاک اس ترغیب ورکی جهاد تا او کام پزائد نسب کی واقع دے صفت دیتا مصدرِ معذوفا او مصدرِ معذوفا مفسرین مختلف راوباسی سو کوئی ہے کماغ رجکا ربکا یعنی اصلی ہو ذات بینکم میں اصلاحا کماغ رجک ربکا من بیت کا اصلاح کوئی لکشتا الله د اصلاح لپاره ایستوي یا اطیع الله اطاعتن کما خرج ربک ومن بیت قبلاد اطاعت الله کوي اطاعت لک استا اطاعت الله د پاره و یا توکلون توکلا کما خرج ربک کما خرج ربک لگا جوخ کلے تال رستارت دکورستان بلیشتیا او یاگینامی یو ڈالا دمو مناننا بدگنی دے حقلا یو جا دلونا کھا فیل حق جگڑ گئی تا سراپ حق پاس دا غینا چھ سرگان چھ دائی تا هور تا پتا چھ دا حق دے پودے با جگڑی کھئی ار جگڑن جنگ ندے پکارو ارکتال ندے پکارو او جدي یاد له بیا نو داسي غانما یوسا ګونه لال موته ګویا ګذای را کله شي مرتا واه می انظرو نو د ای ورته ګوري داسي ريګي ستر ګروانی رواني اړي يو وای رایه د ګملاو دطائفه ده نه انالا ګم جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم د هجرت په دويم کال والسم تاریخ در رمضان بلله س روجاوه او نبی د اسلام ته پتهله کې د چېووسوفان د شان نه را روان دی او ډیر سازو سامانې راغستې د تجارت دپاره او را روان دی چونکې د جنګ یو طریقه دام د دا چې خپل دشمن اقتصادی طور کنزورئ کا لکه ستاسو دشمن چې اکټه اقتصادي نو بیا ور سره د جنگ نشي کولای نو اقتصادي تور پر دشمن کمزورې کا بیا تاسو راځنګ کولای شي او دا یو جنگ وسروان دی اقتصادی تور یو بل کمزورې کول دي نو یو طرف تا اسلامی دنیا او سوشلسټ ګور دنیا اغا مرګري شويدي او بل طرف دا اسرائیل او دا دي او یو بل کمزور کول واڑی بار طریقے شي او دا یو ځان له یو ځان دی چې اقتصادي طور دشمن کمزور کا ځان مضبوط ک او زوره ور کا نو دا اغای مارکیتونه دا اغای لاره دا اغای گودره دا اغای کارو بارونه ادرو چه اغای کمزوری شی پریوزی دا اغای تیل اغا ارزان شی دا نور ساز سامان اغا پریوزی نو اغنو را روانو نبی علیه سلا دو سلام تا پتاول اگر چه روان ده نبی علیہ السلام ځان زرا مارګری واغستل چراده لار ورته نیو د مدینې تقریبا کافی لره یو ځای راځي بدر جناب رسول الله صلی الله روان شو دل دی ابو سفیان دا پتاونه کې دغه سی آی ڈی خدا غيوا او هغه فورن سړی وې کومه کې مقرره نه تا ابو جهل او داغ مرګر وتا زمنګ لا مخه دراوتی وي او تاسو ځان را ورسئ ابو جهل داغ مرګري 1000 کا سان او ځان سره اوغان را روان کو سر او اوسه د کوونو او د را روان کړي جنان با مومنان اوجن او بیا ب مجلس کو اډمه پکړاو او راغونه او شرابونه وکوه اغير روان شو جناب رسول صلی الله عليه وسلم په بدر کې داسې کته زايده باغ unte de پای کوې په دې زوړ قسمسته ا او اغه جمعه د مسجد اریس نبی عليه الصلاه والسلام د خیمه ولا او دا, طرف دا غرب لترفنا د غرب باندې مشرکین اگر اروان دي او را واختل دل د ابو سفيان لار بدل کړ هزاران ترف تا کو په دا مقام کې مؤمنان او مشرکین یو بل ته مخامخ شو او بایګه خوجنګ شو او پاغي کې نبی اسلام او سلام تا ا سراغم چې اوچې دا هغه نه دنیا را لا وسلي وي منګلک آسانو درې سوا ديار له وسلي وړانده سمېستا نبی علیہ السلام دعا کوله او نبی علیہ السلام لاس اوچت کړي دي اته کوي دعا کې لاس چتول د آداب او د دعا نه دي هغه هر ټیم کې ته دعا کې او لازم چې ادب کې نو دا دا ادب د دوه نک دا فرض نه باد دی او کدا نافله نه باد دی که خبر ته ولارې دعا کې لازم چاته هم چاته نه شي بعض خلک دعا کې لازم چاته نه انکار شروع کړي حالانکه دعا کې لازم چاته رد ادب د دعا نه دي نبی عليه السلام نه تاسو یو ايو دعای اسماء کما دعاخه قبل نبی علیه السلام په نیمه شوکی وبارو سنوار د مکتوبات او پس د فرض مزلو نا د فرض مزه دعا هغه نبی علیه السلام مختلفه دعا غانی ویلی اللهم السلام من السلام دارنګي اللهم نجيني من شر نفسي ومن شر شيطان اللهم ايمي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مختلفي دعاګان راضي دوم په دعا کې لاس وجاتول دا د آداب د دو دوه ندي عمل اليوم والليل دارنګي هر منتقر مختار او دوا الماسور اغه غنه دعا غان ذکر کړی په دعا کې لا سوت ثابت دی نبی عليه السلام دعا کو لا لا سوت کړیو اوه الله اومه ان دالگاه د له حسابو فلا دو مرحبا الله کوار دلا لاګه بیا باندې نه بعد ثا بل پیغمبر نرازی زمانہ بعد او دا امت دا ختم شی او لازی اجت کر دی او نبی علیہ السلام دعا کئی دعا کے لاز اجتوں ام صحابی تھی ترمیزی دویم جل سو ایک سو پچان میں گئے سلمان فارسی روایت ذکر نقل گئی ہو چاہت نبی علیہ السلام نا نقل گئی نبی علیہ السلام اِنَّ اللہ عَيُّنْ قَرِيمُنْ یاستایی اضا رفا الرجل ایلیہ دے لدعا ایردہو ما صفرہ خائبین اللہ حیاء کئی چھو سڑی لازو چتکڑی دعا کے او اللہ داغا قد دعا اللہ اس داغا سے تشبری دی دارنگ البدایو جل سفتین سو اٹائیس کی ذکر کئی چھو او بانگویلش سعر سبار آو خود نموز نبی علیہ السلام خلکو تاکو فصلہ بن ناس فلمہ قضا صلاتا جسا لا رکبتے وجسا ناس وانسا با فی دعائی ورفایا نبی علیہ السلام کے خلق کے ناس تل لاسی اجاد او دعائی شروع کرا تفسیر ابن کسیر صفحہ پانچ ساو کی قدیمی چاب کے آزِ گر گئی وَقَالَ عِبِي حَاتِ مَا نَبِي حُرَيْرَا رَلِيَ آنِ نَبِي عِسَوَ سَلَمْ رَوَائِ عَدِي بَادَ مَا سَلَّمَوْا مُسْتَقْبِلُ نبی علیہ السلام لا سجد کر چه سلامِ اُگردو او د نبی علیہ السلام مخ کبلیتاو کبلیتا مخی دعا کے لا سجد ده فرض و نباد کو او کمو قدیانو تراغر دستاق و خدا دارنگ کتاب و زوت کے عبداللہ میں مبارک صفحہ چار سو پانچ ذکر گئی چاگوئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ایدا فرقہ من صلاتی رفایی دے نبی علیہ السلام بدموزن فارغ شر لازب ایچد گو دعا بے گفتا دارنگی شرعی حدیث و نزول کے امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ یو کم او یا ایمہ صفحہ کی ذکر کئی ہو چی آغا اوگت کلام کی بیاوائی ووہ اندہ صلیف و آل سنت ترفو لیده علیه فی دعائی ووہ فوق العرش مجموع فی تعویٰ دو اشتم جلس و تین و کی ذکر کئی دارنگ یغاوی وسوام و رفع اده او لم یرفع کلاز شتایو گنو شتایو ابو برر تدوشی ادوال معسور و آدابو کی ذکر گئی لازو شتل آداب و دعا و اما صفه رفع ما فروان بغاریو بیسادی ان النبی صلی الله علیه وسلم رفع اده نبی علیہ السلام لازم جدګړيو تر دې چې نبی علیہ السلام ترخول اسمینواله خاري دو ها دارنګ فی ذکر الدعاء یو کم چې تم سبا کې ذکر کوي رفع الیدین ودعاء هغه شته نزول الابران کې নবাব صدیق حسن خان بینځو ارشماصفه کې ذکر کوي ولا شک ان رفع الیدین فی الدعاء ثابت بی اې دعاوې امکانه باندې صلوات المکتوبات او غیره ها دې غیر صحیح نشته چې لازم جاتول په دعا کې دا ثابت دي کدا فرض موسون نه به یو کدا غیر تدیني او دعا ثابته د فرض نه بعد په دعا کې لازم جاتولم ثابت دي موقتدیو مجاتول شي امام مجاتول شي او سمقی او خبره بنا دا دا لازمہ ندا چم امام ترسو پا مخلاص نی راکی لینو تمہ راکا کہ تا دا امام نا مخی بس گئے و گرستو بس گئے دا حیعت اتفاقی راگئے مقتدیم دعا کئی امام دعا کئی فرد یا اوضائی بشور دعا کئی نو دی تاوی اعت اتفاقی لازم نه تای امام تا گورا چه ترسو خب و مخلی لازدی را کری نو تای تا مراح که تای مخلی کی بس گیا و تای رسو بس گیا نو دای رعلا نوشخانی دی دا. چا د سرنا دعانه انکارو که سوگ دا سرنا دعانه که سوگ دا سرنا لازده اوچه دی ازروی یه رو کو لازم کرده خرکو کل لازم کرده تو دا دخو چه دعوه تواهی چه بیداد, بیداد دینو دعوه تواهی کرنه چه لازم نه چې امام تا که نایی کسو که مخ بس کوئی اکر رستو بس کوئی نو دهی بده زان نا آغا روا بنا رواهو کرده یو زان با چه نیزر ارکلا که مساله کو مزر ارکلا که دا لازو چه طور آغا صحابیت امام لهم مقتدی لهم آ, ایمان مخ کے بس گئی یارستو بس گئی مقتدی مخ کے بس گئی یارستو بس گئی ادا غی نبی علیہ السلام دعا کو اللہ سوچت کریو دارنگی الفاتو ربانی دا احمد البننا دا مصد احمد شر حدا وم جلد کیا گا گن روایات پدی ذکر کری چھے قبر سخوند ریگی دعا کے اللہ سوچتے نوغه بیگانه ریواات پیشګړی جایز دي وای له اهد کوم الله وحدت تایفہ دینې کلا جو ادا او ګرتا سره الله دیو دروازه ډالو اهد تایفہ دین مفوله دی اهد انالغم جی شوا استاسو استاسو په ضروري نبی اسلام تعالی بشارت ورک اوس په دیوال زی او ګبا په ډالا تاسو وغالب که گئیه صحابه و سره مشواره کولا نو غیوی آجی بیوصلی دی نو آخدی پا غیوی بورشو کمچه کلاک و خلق و مخگینی و آخدی و غیوی چې واسه مالا من لراکی نو پرید دا دای خودي چه پا دای ورشو رومبه مارکه دا چه قوت خیارشی وتو ودونا نغیر زاد شوق دې ته ګونو او تاسو دوس غنو شیشان د دب دبيواله مقابله تاسو کیه اراده ګنا الله ايو یکاله غاب کلمات دې سسابي بیا ګلرا په خلو ګماني وه دعاء د عبرا الكافرین او پریږی مونږ وَيَقْضِي ضَابِرَ الْكَافِرِينَ اَپریږی مونږه کافرانو الله دا ثابتولې دې هغالا قاعده د پره ثابت دی یو باطل خارجي باطل اگر ګبدګنی مجرمانه کله چې فریاد کو تاسو راستا اوسه نو کبل دی او تاسو لا چې زوایم دا دګم تاسو په زرم لایکو چې اول په سي برابر او نگا گردو لیا الله دی کسرد ملائکو لا زر ملائک اللہ از براو لیگم کلا بدری زر آواز شاکلا پینز زر آ زکا کفارو با آوازو که چه قردو میں من جابیر امداد لا فوج روان دے تو چاہی باوی زر کسر را روان دی زر ملائک درد جای باوی درې زر رراته الله بيدري زر ملائک دره نو فرشتہ کوه او مولا پورا وا خدا ډېر الله ذکر علی آل غلی شد مؤمنان تسلی او ژړې پکلکی او ما جعل الله الا بشرا نه اگر ورته الله دې کثرت ملائکه نه مگر زيره او دې بارا چې موږ وينځي بری باندې تاسو سړুনা او نظر افت اماګر درمدا الله نا نصر نظر نصر یو ابتدایي حالت دی یو اخیری حالت دل دې د نصر نامراد امتیاز د نصر چې غفتا دا ورنا نصر امداد کو انسانم گئی وَيَنصُرُكُمُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ النَّصْرُ مِنْ دُنْيَا سَكَنُوا مِنْ نَصْرِ إِلَّا مِنْ دِینِ اللَّهِ مَا وَإِلَّا سَرِ زِكْرُكَ نَصْرٌ نَأْمَرَاتُ الْفَتْحَةُ وَمَنْ نَاصِرُ إِلَّا مِنْ دِینِ اللَّهِ نَذَا فَاتَ مَغَرُ تَوَدَّعَ اللَّهُ نَأَكِنَ اللَّهُ الْغَالِبِ الْقُدْوَى عَلَى يَلْغَشِ غُمُّ النَّاسَ كَلَا شِبْنُ كَتَاسُنُ جُثِيَّه امنو ترفضا اللانا مومنانو باندی الله جو تراؤستا دا خوب چه دای مطمئن شی تسالیو شی وائیونا دلو علیکم سامائی مارا ویلے گا پا تاسو باندی دا برن باران دیده بارا چه پاکی تاسو په دی زکا خوب کې پا بازو باندی غسلہ اختیو نو چې پاک نی نوڑا نوالا بارانو که چه ده باران په بو اولان بی چه ازلو نه او نزمه گیمو اتقلا که و ایو دیوان کمریده شیطانه و لری گیتا سنه گنده شیطان و لیر بطاله او دیده پارا چې مضبوط کی بدیوانه ستاس ازلونا و ایو خب تا بهلا او مضبوط کی په دیوان د قمونونه ی را بک کالا ک موږ ستاه مللاتا ز تا سره ما نکلا کې یا کسان چې ایمان را وړی دی زر دی چې وغو ما پهونه کسانو کې چې کفرې کړی رابه فېوه کللانا کې و د را په با دی وادرب من افق اللبانن اوای دیلار او بند سټونه ول علامت کئ بندونه ول علامت کئ زالګه بیان نمش ګل الله ور رسولا دا دې د وجنا ځای خلاف کړه الله پیغمبر دا الله او چا دې خلاف کړه الله پیغمبر دا الله بیا ګینن الله ده سخت عذاب والا زالکم فذوقوه دارنګ ایتا سو او هو سکه دی اذاب لا وحن للکافرین اذاب النار او یا جنن کافرن لا اذاب دور دے یا ای الذین امنو او اوس اوله قاعده میدان جنگ میدان جنگ بشاکه نا یا ای الذین هم منانو کلاچ مخامل شایی کافران او سراب گانا کې فلا تو اللہ ملادوار نو مانوی دیتا شا کد ضرورت پر مطابق چل والکه تاویگی را تاویگی نو خیر دے ومایواللیمی اومی دن دبرا ہو چاچوالولا دیتا پتا سات سادک شا مگر کدے چل کونگی د جنگ او په تای ځن علاوه دین را یارا څنګه وی خپل ډالتا فقط با بغضب من الله یعنی او مې علم یو مزم د براو فقط با بغضب من الله ښاډه یو کو چالوال کې بل را تاوی کی دشمن ګیرا کې را ولې مختلف تدبیرونه د جنگ مکرن مفرن مقبلن مدبرن مان کجل مو ساگرین حتی او سیل این علی نو کچلو علکی او جودہ کبر دا ترستو شی ادیم یانس تاکی او بیا مرگنی پیچا پیران راتاو شی فقط با قضبی من الله تائی سرارا گیر شده پک در طرف دا اللہ او زائد دا جانم و بیسال مصیر او بادا ادرات لوی دا جانم فلام تک دا څو نه دی وجلي دای لرا ولیکن الله کتل هغهما لیکن کی غتی الله وجلي دیلا و مار می ته اذرا می ته نافذ او اسباد فعلم کای و مار می ته وشتله نکړي اذرا می ته کله چا وشتلو ګلن نو دې څه مطلب وو چې نافذ فعلم کای او اسباد فعلم اصل کې مامخ کے ہوئے کلا کلا ابتداد فیلم را دی کلا انتحاد فیلم را دی لگا عدیس کرا دی امانی جبریلہ ہی نظالت شانس ما سره ماں مدیو گل جبریلہ کلا جزوال نورا تا ابل کرا دی امانی جبریلی هینا سارا جلو کل شہم مثلیا ما سرا امام دیوگر جبریل کل آج سور دار چی مثلی نو ترا نو دیس مطلب ہو مطلب کل اول فیل مراد دی کل انتحاد فیل نمانا دا امانی جبریلی هینا زال دی شامس امتداد مراد دا ما سرا امام د شورو ګل جبريل کله چې زوال نو راغې زوال نه بعد او امري جبريل نه سرا ذل کل شهمس لاو ما سرا امام دې خاط ما ګل جبريل کله چې سورې مسلې مترسید دا هیڅ دا مطلب دی دلته او وشتل یو ابتداد وشتو دا یو امتحاد وشتو دا چه غش باغازائی اولا کی وشتل چلندت دراک آگیا و دا ابتدادا غش ال دی اولا کی دا امتحادا نمانا دا, دا نبی علیہ السلام یا مُتَشَگِ راواغ زې وې شاعت الوجوم او غیب له او دا غې ټوله قادر سترګو ته شګي ورا سي دي سترګې مخلي سترګې پټ کړې بیا اچالونه نه نو دا شګي وشتل داستا کارو خو شګي را رسول صدا کار نه وو الله او یو رسول ومارا ماتا نبي رسول سا شگستر گفر تا اذر ماتا کلاچ تا وشت د لاس نا وسپو جو مطلب باندې وشت د نبی اسلام کارو د کافرو سترګو تر رسول د نبی اسلام کار نو د الله و مارا ماتا انتهاد فعل مرادا نفي انتهاد فعل الله ندې را رسول تا شګي سترګوځ کافر وتا اذر می تا ابتدا ځه فل کله چې تا ویشلې لا اسنا لګنان لا رسول وس درګوځ کافر وتا او دې په را چېم دیاںو غيبو مینان باندې خپل درمه دیاں خيستا یا ګینان لا دېوري دونه پووا زاله ګمدارنګ ايتا شو وانا اللهم او انوک دل کافرین او اللهم سپکرونگ ده سستونگ ده کار د کافرانو لا او ده ده کار بطول مر کمزوری یاقین اللهم کمزوری کونگ ده چل کافرانو لا انتا ستفتیونگ تاسو طلب دفتی کوئی کافر و تا خطاب او د توبېر د پاراجيتاز وايزه مومنان ک په کې دې دفاعه عمومی نو ک تاسو زې فات غواړی فقط جا ګمن فدون تاي سرل لطاسته فت مومنان او ک تاسو من شهيد كفر نه نو د غرض او ک تاسو بیا را ګرځي كفرته نو منګ بیا را ګرځي انداد د مومنانو ته ولا دنيا ان قم في حدكم شيئا فایدا زرنه کی س تاسو نن د الله تاسو شه یا گھر ډیری وان الله المؤمنین او یاقیننا الله دے سره د مؤمنانو یندا الله میت خذاب مؤمنانو سره دو مقایدا یا ایو الذین آمنو هه مؤمنانو اتا دګیدار الله د پیغمبر دا الله ما وړی دیتادا د الله د پیغمبر دا وار دم تاسو مول او تاسو اوري قران امګي غیب شانګ سان چغوي واره د منګا وهم لاس ومون دې نمني قران یګینانګه رازنده سرنه بنیزا الله کارا وګوم یا ناګه سان دی چغی نه پویګي ولا ولم الله فيهم خيرا لاسماهم کپو یا وه الله په دایګی دی ایمان خیر ایمان ل اسماءهم نو من لويو بدوي باندې قران خدای ایمان الله په پوي دی کی ایمان ناراضي ولو اسماءهم او غري او نه يزيته قران ولو اسماءهم او د د ول الله نو بیا بوند یاو دل اول اسمان مراد مانل دیو نه مراد او ورول ایت تنظیم اندی تا وی چیاو دا یم ماناواله او بل دا بلا ماناواله دا نه جس مزار نه او ماناو زبیر نه بلا که جس مزایری دواړه او مو اذه مزل سماو به ارض قومین رایناه کان غضابا واللهما او کار روړو د د قآنو بیا وړیدللهې دوونه د راس کوون کې یا یله عامامو درېمه کا ده وامو منانو قبولیاو کو د کممدار الله د ب غبرره کاهرا غواړي تاسو ساللی دا چېږې ستاسو جوند دی تا تاسو؟ یعنی jihad sarasta jwand khushalae gazi wa laqanna la yahul bina al marwa kalbe aw bua shaiya kinna allah wajhib men sadiyauz sandaki samat labo zalae awsa gwadi hoshi bal sa iradawdi awi awashi bal imam abani faramullah ale ta اريف درابي و فاصله زائم ما الله وبي جن پر ما دې دود ارادو چه زما اراده به يوها او بجو بنص ما يوازات دې چې هغه د هرڅ کوي وانا بون الله يعلم بين المرء وقلبه وا شي اجن الله واږي فمن سديو سندکه وان نمي شرن او شاندار دي الله تبارپور دغلي شيو وتقو في داتا لا دسی بن لن دينا زلا کوم خاصا ویاري گئی فتنيا غنا شنوا رسیيا غسانتا چ ظلم نکړې سدا سونه आवाज هي ځګه کاله عذاب راشي بیا ور سلام ساقدين انتباه کی وَعَلَمُ عَنَّ اللَّهَ شَدِدُ لِي قَعَبُ او پوشه الله گِنَ اللَّهَ دِي او یاد گئی کلا چوئی تاسو لگ مصادفونها فی الان دی کام دوری وی بزمکا کی او یا ریده تاسو چوابانا این تاسو لرخالدگ انا اون مندی توائی لگ دانی پزمکا پرتی او چرته تیو یو دانو چتی یو پوری تاسوی خلق با یو یو کی فاوا کم نوزای درگ تاسولا او مضبوط اگلی تاسو بخمل امداد او ریده که درگ تاسولا دا پاک و سیسونونا طیبات مال غنیمت دردار که خامغا تا شکر با سیده اللہ لال لگم تشکرون خامغا تا شکر با سیده کله چه اللہ نیمتونوی اصحال نا ذکر کی نو اکثرو زائینو کیوئی شکر و با سئی شکر و اصطلب ویا بکاری کم انسان چاگه کی شکریہ نی اغاق پل آقا و معسن پی جنی اغاق در زناور نا امبتار دی چه القرآن بکل کلوی و اخواننا عزیدو فغانوا ولاگین لئ عادی زما ډیر مال ګورې زما بي ګمانو چې دا زما غری دي نو هغه ځغرهې خو زما دښمنانو شوې مانه دښمنان بچ کړو واهيل دوه زامن صاحب الدين فغانوا ولاگین وی فوادي او دما به ګمانو چې دا زما غشي دي جوابي دشمنانو لاما غشي وک زما په سړکه ولا کې در وکانو کصفد نن نا کولبون فگانوا ولا جنا نو دادي اور دای به زمنګل زلون ډیر صفادي صفا وګ زمان دوستای نن صفه شو یو زمانه مين نن صفه شو یو شو ګوربا سا چادر سره سانوګ دا خو در کې ته به درته اوغو احسان لر سره اوغو نعمت در باندې اوغو دا م شکریا ادا کمل ل الناس ل م اشکر الله لا الله غن تشکرونه همغه ته شکر واسه یې سره م قاعده خیانت م کوي یا ايو الذین امنو هم منانو نقصان مکوی خیانت مکویی با حکم د اللہ دا پیغمبر که و تخونو همانات کونمه او خیانت مکویی با پرامانت دونو کې او تاسو خبویی گئی و علمو انما موالکم و اولادکم فتنہ او پوش شایی بیشک هم مینه دا مادون استاسو او دا اولاد استاسو دا ده مصیبت منه مال منه ده اولاد دا ستا ده پاره مصیبت یاو ماله اولاد ده ماله اولاد خو نعمت ده هر شرعه ایک آف کی رازیم چه ماله اولاد آخو بیا نعمت ده چه ماله اولاد دلالالالده رکڑه ده انو مال او اولاد منه نو مين مال او اولاد چې ستا ور سره مينه دو رشي چې بیا ورته دیم نو انو بیا عذاب شي چې يره کزه درس لازم قرآن لازم نه د دکان می غذای کیږي کزه قرآن لازمه توان می کیږي کہ قرآن لازم نو بچے میں آدھی گیت سر بسکو ما دا مینہ دا مال و اولاد دا بیا مصیبت او تعوان شئی اینما وعلم و انما محالکم و اولادکم فتنہ و اچھئی بیشک آمینہ ورناغ و قرآن سور اکاف کی ہوئی المالو والبنونات زینتو الحیات الدنیا المالو والبنونات زینتو الحیات الدنیا والباقیات و صالحات و خیرون اند ربی کا سوابا اولاد زینت دا جو اند دنیا دے نوان دیور زینت ہوئی او دل دا ہوئی نو ما مانا کی اشکال حل کو یو مانو د ولادت الله لامر درګه دا د دنیا زینت دې کله کپڑے واجو په هزار کله واجو سورلک ولې اوساته ده را وکور کله جوړکا دا زینت دې اولاد الله لادرګه دا زینت دې یو مانو اولاد دې هغه زینت دې یو مینا د مان اولاد چمینا ور سره دین نه زیاته کې دین به بي قربانه د فتنه والا مو ان ما ما دګو اولادګو فتنه واشین بهشګا ميناد مارونو تاسو او دا ولار تاسو دا د مصیبت دا فتنه وانا لا د ورجو او یا کینال الله چې د څګا دیا جرلوی او په چلا اللہ نا بیارا کوئیو یا ایو اللذین آمنو منانو کتاسو یاری گئی دا اللہ نا او بگردائی تاسو لغلبا بارے و ایو کافران کم صحیحات کم لرے بکیتا سنامو سی بدونستاسو او بخنبا او گیتا ستا و اللہ ظل فضل او الله دې خوند فضل لوي او يل يم غربي قال الذين كفروا ليز کې کفار را وونچو او د نبی اسلام نیکانو کې او د ترشو کوسي پنځم کې او د ربي اسلام نامخ کې اغه په ماګه کې یو کمر جوړ کړو د اذن مدار الندوا دارو ندوہ د جرګې کوور نو پای کې وا اغهي جرګه کولا چې څه نوې خبره برهاله هغه خلک را جمع کړل په ماکه کې جسوره قابلیت وي د ټولو قابلیت یو یو مشر را جمع کوو بغیر د نبی اسلام د قابلیت بنو عاشمنا چې جرګه کوو جرگای راو تا پای شيطان هم دیو سردار په شکل باندې راغه او غمب کې کېناست دایو راو ته په بار شام مګم مشوره کوم هغه ورته عزت د نجد د غورونو نا پدی را دراغله چې خبر شوم ستاسو استانجرګله د محمد بارا کې نو دی غم غزوم راوډېبا ای و هر دور الی نه راغنه دا کی به نو او شیطان د بندب شکل راضی پیرانی بیرو مګری الجنو یا زرون علال لوحان کنا کنا بیران ګری پرهولی او بندب شکل راشی حدیث کی مرضی نوغم به کی, کی نه استه جرجیش وروکلا چه دی محمد سرسقو دن آغا مگا تنگ شو اول فه ساله داوگلا چه بس خوبه تڑو با دیوه چرتانی شی بیان با نیشی کلی خبلا با توبا تایب شی تو نوی خواه کبرا چه در شیطان نمبر راگه اوو داند نجر سردان جوڑ گره نو آغا ورد اوی تاسو یو تڑی نو کابلې به غیرت کوي کنه او ضرور دی خاندانی ضرور دی خاندان به راشیه پرابې نېزي نتا څه و څه و کوي هر وې دا خبره غو رشتہ صحیح و بیا وې د کلی نه نو چې ځه ته ان براله نو هغه جڑا شوې غم ما کړرالي گئی تاسو بی خوش آده اینو نجد تا برایشی نمک دوا مصیبت جوڑ که مرگری با پیدای که با تاسو با حمله روکی یا روی ده نو آه. او دیرخوا چل والا ورزی دره ما فی حسانه اوکڈا چو بی واجدو دای ابتلو کا امیانس که ذکر آوڑ ده پا دی اتفاق شد چه من بی کون اخلاس بشو شیطان او د دا خبره بلکل صحیح ده کو څنګه به وځي کومیاو به پساند راوی ویندې چان دا دي جدارې قبیله نو یو یو تن تر راوالي په یو ځل به ام لوګو دغه قبيله د ټولو سره جنگ نشي کولې چې بیا وې تاسو زمون صاډه وځلې او ګوینو بیا به پیسي زمکو چاندبو کو فيديا بولو دا خبره بالکل صحیح ده دی خوا نبی عليه السلام تا حکم شه چې جراتو کا اوځای دی ځاینا هردا يليږي الله تعالی نوې خپل کور کے پاتې غ هردا ابو بکر صدیق صحابي شه خبره یوګلون ورته ابوبکر رضي الله <سؤال> عنه ماته د مخکې نداء احساس وو دلما اوه کا ساتله لا لچيزو دوړ روان شو د ابوبکر یو غلام عامر ابن فهرا چې رسول زګانو کې شي چوي او د اغه بدن ملایکو چټکړې بیا په تاله ده لګې دلې چکم کویولې عامر بن فهرا اغه باګړي بيزي سارولي او چدای و کم ځای وونو دای له پټ پاي ورنوم او دای بسکل ا مصلن د مکه نا مدینہ دې تر او تا دا نو دای په ځای دې چې نګ روان شوی نو نبی عليه السلام حضرت ابو بکر دې په تاسو روان شو دا ترې پرې غوډامي او ټریکو د جنگ یو طریقا وا ظاهري اسباب استعمالولو سار چې دای راغلي او کتلې نبی عليه السلام کو نو شیا او شیر خدا دے حضرت علي د مرګوبې سره پروت مه وای بالکل دې نه مونږ انکار نه کو او یاو مرگر چه غستا کور سایتی او بل تاسرن دو درو میدان تزی کم یاو لیر زور ورده او درو میدان تا چیزی او رد ابو بکر دو میدان تا تلیره انو او رد ابو بکر مقام دی رو نبی علی سلام او رد ابو بکر دوال طرف روان شو او برگر کې بره او زای ده چاهید اوس ما جان دلې نشو جيزینو خپې تڼا کی شي نبی عليه السلام ډېر کله 3:30 غری 3:30 او غری سره هغه کله او نبی عليه السلام ډېر کله 3:30 نو هغه هغه طرف در روان شو الله کی کیناست یو کافر چهغې ځان سره روان کې او چمک دبر کافر کو دور معتمدو چه چاتان لوېلې ډیر نامونه کول شي خو هغه له لوی اوامر می پیرا هغه ول نه پایرا دل هغه ار کذره دي دل دې د اعلانو کو چې سلو خان انام دي چا چې محمد سر راړه صلی الله علیه وسلم دای باکل الله وراده بدې نارا و چرتاو نبی عليه السلام علي خو هلته نازتو طرف تا غړيو چې کنا دای پوه شو نبی عليه السلام ګوتو نه روان او دای پام شو نبی عليه السلام دالته روان شو او مديني منورې تلال مديني کې جناکای معشومان لاره ذراو ته وي طلال بدروالين امن سنيات الوداعي او نبی علیہ السلام تے اگا شعر وی چا سوار لسم اسم ممارا او خطا او د نبی علیہ السلام احترام د نبی علیہ السلام قدر اوکا چاہی چه, او چه قدر او عزتو که اگا عزت منشو او چاہی قدر او نکا اگای بی عزت شو زانی بی عزتا که ویلی آم گروه کاللدینہ گفر ویو ګناج فره وګ تدویر ستا ستاه لاو اگسانو چې ګورګړې دل پارا چورطړی چالا او یختلوګه یالو اجني تعال یالو کیتال د کلینا او تدویر ګو د ایستاخه لاو تدویر ګو الله ستاخه ما سونو الله دے ورل تدویر ګون و اضا د دل له ما اطنا غراچ لست دي ديوان دي سمغا يا اتنا قانون এবد ايو تاغي سرا و ردمغا اګه کوه منګا نو ليغو په شانت ديواد دي ان دا الا سادر ال او هلين دا مگر کي سړلون بانو و او غلا جي وي ابو جان د خانقاه به غلاف نیو چې کالاته او دعا کوي الله ما یوناک تو لرحیم فاحن الغدار الله چا چې زمو خپل ولي تاساس کړه سبا هوشار به ابو جالم دعا کولا خانقاه الله دې قبول کړه او سبال ابو جان شرمیندله پړسې دله پروته د دو دوه والا کانو د الله سبحانه او چې کله هغه یو ور د معارض موویز ها یو او پريواته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نو تا چا راغي او, او دته یو کتن ده پروت خلڑے ده نو هغه ولله بصیناکه ناس ته چا ولله بصیناکه ناس دره لوی حرامی ابو جان با هي کو تو وي ډیرو چت زای تا ختنه ها هغه پسینان تاسو ډوګره په ماته کړي وي نو ګو جانور تو وي ستا په دې تورامې موځ نه هلکان زور خلکو په تورامې موځ نه ځما د تورواله په دې مړکا داسه ارميانو داس داس خلکو سره واسه تراغلې وا ویس کان اللہ ما گلاچ وی دی یا اللہ ان کان ازا ولا کمن اندیکو ک ویلا ریشتی اس تر نفر دراله نه یار دمنا سما ورو بمغه بار نی کانی ورنا یارا من تا زاب دردناک وما کان او تبا دائی که موجوده او نه اے اللہ سزاور کنگی دائیلا و او چې استغفرون چدائی بغنه محتم کی دی اللہ نا بخاری تاریخ کبیر کې ذکر کئیو کانا مانان علا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دنبی علیہ السلام زمانہ که دو امنه روفیات و امار و برکیل آخر یا اوچت شویده او بل باقی دے آدوام نسو وجود نبی علیہ السلام او دویم استعفار واغا یا اوچت شویده چاہا وجود دنبی علیہ السلام دے ذکر نبی علیہ السلام مفاد دویم پات دستعفار کم قوم ناچ استعفار ختم شید نو پاگئی بیا عذاب راجی نوکنی بیعی اسلام جو اندهی او ار جگا موجود دی نو بیا عذاب اون اولی راجی کرو ناولی نن راغلی راو خلکتینا پہیم بات دی زلزلے اولی راغلی دی و ما لہم اللہ اوازبہم اللہ او صدید ایلر آچے سزا میں ور گئی دی ایلر او دای باندې دا مسجد یا دا باندې حل ګره د مسجد آرام نه او ني دوی دوستان د الله نزي دوستان د الله مگر متقين ولیکن سروم لا عالم لیکن سردينه بويغي کته وای دغه دوا هم ير تاسو هر سره جنگ کوې مړه دې هم مس کې یا نه قبله دي هتاور ته کافر وای ته سره جنگ دې مزونه کوي جواب مګر ګان زراتوم اندل به دلا مګا و دسیا نزه مزدای په نزه به تو الله مګر سړډي او تانی مزب فایده ده دا څه ده لا ګا سړډي او تانی مګر ته سړډو اویدا یا چلاس یو دا لرا بغی، اندا بیفایدی سی، دغا سی زدائی موز بیفایدی دی فضوک کو عذابا بما کنتم تکفرون او سا گئی عذابا صدائی چه تاس و کفر کو اینا اللذین آکا فرو کسان چه ای کفر کو خرج گئی وان مالون لرا دیده پارا چه بان کی خلق لا رضا اللہنہ دا دین نو زرده چی خرد بگی دی ما اللہ او بیا بشید آپ دا ایبان افسوسا او بیا با کمزوری گلیشی ما اللہ بامو لگئی کار بیومنشی واللہ دین کفر ان اللہ جانم یحشرن او کسان چایی کفر کردے جانم دا پورتا گلیشی جانم بے زایسی جانم تا و پور تا کلیشی یا اللہ ر خبیثه من طیب د پراج جدا کی اللہ من خبیثه من طیب خبیثه طیبنا امتحانات اللہ را ولی چې خبیث او جدا کوي او ها خبیث او طیب دواړه نشي چلے جدا کوي لیا نیدال غبیثا منت طویب ایده پا راجب جدا کیا اللہ خبیث طویب نا خبیث نا مراد منافق طویب نا مراد کلاک معاہد خبیث نا مراد بزدلا با ایمانا مراد مجاہد و ایجالال غبیث آباد اوالا باہدن هاو کرده ای خبیس بازی پا باز بانده با فیارکم او کم او جمعیه نو دمدلائی که دیده نو توله سمتلا با خبیس او تویب اللہ جدا کی نو خبیس با بیا ده سره سر یو ذای کی گی دکا ده می خیار سنده ای نو نو خبیس خبیس لزی نو خبیس با ده خبیس یو ذای کی اللہ به یعوضائی کی فیاجہ لہو بی جہنم او با کردائی دیلہ جہنم کی خبیس باندے خبیس را خیارہ کی نو په خبیس خبیس کارہ شی اسے غپاتا نہ لگی د دیوہ دا نو خبیسان خبیسان به یعوضائی شي الله به راغون کی جاننم او جہنم تا بے او گردائی او لائکا و نو دا کسانون دایدی تاوانیان بیا بیتاوان شی چانتا بام بیا شکوند و لایگا هم الخاسرون دا کسانون دایدی تاوانیان قل للذین آکا فرو آکا فرانو تا کدائی منیشون نو بخنوار کرشی دائی مخی کردی و او کدائی بیا را گرزی دا کفر آو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ تَعِزَّتْ رِشْوِي تَرکِ دَرُن بانو دا صاحب دایدا وا لا صاحب ورکی وَقَادِلُ مَا تَالَدْ گُن فِتْنَةَ دَاوَن سُورَة الْکِتَال فِي سَبِيلِ الله جَنگَ إِلِ زَرَا تَردي بُری چې پادنی شي شرک یَا فِتْنَة حَتَّى لَا يُتَنَمُ الْمُؤْمِنُونَ دراږي ځتاګړي کېوانه چولې سیمو مې نه او چې دین ټول د الله نو کдай منشو نه یا کیناله الله باج گئی دې خباب ل دنګه ده الله او ګواري دې فادمونو بو ان الله مولا ګم الله واست ګواړې دل دایو نو بو ان الله مولا ګم الله واست اسماوین نه نعم اللهم لا ولنم نسير سغیستا او سغیستا دیم دادی وان مو ان من شی او بوا جیا غنیمت حاصل ک تاسو فان لا لله مسول الرسول یاکینا لا لا پینځما د دی دا پیغمبر لا مال غنیمت او پینځم اغه بیا د پیغمبر کو امیر یار فوکلا چې چاله ور کوي اغه په زویل قرباو د ربیع السلام تقسیم کی میاگان سیدان زګل زکات په ری کیږي نه ایلا وته ورکه ول یطاما والمنساجنوب یه دی مانانو مسکینانو مسافرو هم ګوند ما منتم بالله و تا سو ايمان را وڈای باندې اللہ بانده او باغا چرا لگریمان زمو ببنده پروت جودا والی دو کې که یاو مال تقل جمعان پاکارد وانی چه مغاموش دلی یاو بلتا والا والا کل شین قدیر او اللہ بار شیوان والا واید آن تم میلو ادواتی له ګوړن څو در رمضان دویم کال دی هجرت کالا جویدا زوګ کې نارامی دې باندې مدینه او لوی با کې نارال رې باندې مدینه منورې نا زګه هی یو غاړه تا او بلې تا غيو دا خوړ دې نو نیس دې غاړه لره غار ته بیا په لګېلی دي هغه یاغه طرف ته دي وامه لو د ور دل کوسوان او دای په کنارا لره باندې د مزید شمال طرفه پراځو د خوانه ور راځبال سنه نیک مو قافله دردا د لان مستاسونا او د یمبو طرفه ناسر روانه او دрыя په غاळा والله تار او که تاسو لوس کړړی پهپمان کې نو خللا بکړی تاسو پهلووس کې چېره پکم طره غوردو په کممه نزو الله ن سا په مام مخل اللَّهُ غ الله امران کا نهغله د د پارا چې بور کې الله کاررج کې دون ک دی کا من حالله کام ب نه د دپرا حالله ک اغا سووک؟ چ راغ حالات ویل یان بایناتن یان با د بایناتن پس د دلیلہ چې قران راغ دلیل راغ بیاوند هلاک ده و یا یان ایام بایناتن او ژوند خوشاله ور کی هغه چلا چې ژوند دې شو دے پس د دلیلانه پاس د نزول قران نا و ان الله لسمیون علیم او یا کینان لا دیو ری دون کپوا یوری گا مولا وی منا ک قلیلا نبی علیہ السلام خوب لیذره چا کافر لغون ته او کمزوری دی کلا جوګول تا تا الله په خوب ستا گدی لگا ک خون دل تا د دیر ته سو شوی او خلاب بغړیو تاسو په امر کی امر قال حكم جنگ ولا کېمل الله سلم الله بچ کې د سستا نه ان واليوم دا سو دوره د لا په پرادو سینو وي ريكمه مذل تکتم تاسو تا دا کافر کله چ تاسو مغام شوید لسر فی عيونكم قليلا بس تر gustsا سګلګ او لګی ښکارګې تاسو بستر ګوزای کیه دلته یو بل لګولیدو سورای آل عمران کې یو بل دوتان لیدو هر دمهش کارال کړو یاد ده یو اول د جان ده یو اخیر د جان ده سورای آل عمران کې اخر د جان ذکر کو په اخر کې وته یو بل دوچند خاري دو او دل دی اول د جنگ اول کې وته یو بل کم خاري ده د پاره چې خپل روغ کې په زور کې جنگو کی ها چې دشمن سړی ته کمزور احقار ندير څلاور پهوال دی وایروي ګوم کله چې او دل تاسو دای کلا چې تاسو مغام شوی دې سرا پر سترګو ستاسو کې نه یعنی اخر د اول د جنگ کې و یقلل لکم او تاسو کم خارګړي بس ترګو زده کیه دا ونی یعذ یالله امرن کان مفولا دی پاراج پرکی الله ا کار کی دون کې ده زه ک الله وچ خو جنگوشي چې اسلام او د کوفر لوبای مارې کړه چې اسلام رو قائم شي والله درجو الامور او ولادوا بسکی ټول کارونه پینځه قاعده میدان جنگ ذکر کړی شپږم قاعده ان شاء الله د تفرینه بعد بوایو درې پاوا 45 مین تفریه